Köszöntöm a kedves hallgatókat, Eleke Sirén Borbála vagyok, és önök a Mindent a nőkről című műsor első adását hallják, és mielőtt a műsort bemutatnám önöknek, az szeretettel köszöntöm a stúdióba Fábri Anna történét, akivel megpróbáljuk a műsorsorozat alapjait a mai egy órában lerakni közösen. Amint mondtam, Mindent a nőkről. Nem tudunk eleget a nőkről? Hiszen, hogyha összehasonlítjuk a száz évvel ezelőtti nőtársainkat, akik akár a mezőn dolgoztak, akár egy kastélyban forgolódtak, nyaktól bokáig be voltak öltözve, ma pedig ö, akár Szinte nulla ruházatban is megjelenünk, akár ki, főleg ilyen hőségben az utcán. És azt hiszem, hogy mindenről szabadon és nyíltan lehet beszélni elméletileg, és beszélnek is ki így, ki úgy. Mégis azt mondom, hogy nem tudunk mindent a nőkről. Például a kokáért nem tudunk mindent a saját múltunkról. Ennek a sorozatnak az első rendű célja a múltunk feltárása lesz, megpróbáljuk, hát ha nem is a legrébe, legrégebbi időktől, de attól az időtől végig tekinteni az eddig elmúlt történelmünket, amelyet úgy nevezhetnénk, hogy a nőmozgalom, a modern nőmozgalom csirái ott találhatók. Tehát tulajdonképpen a, a 18. század környékén Ebben az első műsorban főleg ezeket a kezdeti korokat fogjuk megbeszélni azért, hogy, hogy valahonnan ki tudjunk indulni. A műsor sorozat további részében pedig természetesen bemutatjuk az egyes koroknak a nőkkel kapcsolatos vitáit, akár a sajtóban zajlottak ezek, akár mondjuk a politikában. Bemutatjuk az első női lapokat, a lapszerkesztőt, bemutatjuk a női elsőket, akik valamilyen hivatásban az elsők voltak a magyar történelem során. természetesen be fogjuk mutatni a nő egyleteket, és ezen kívül a nők elfeledett alkotásait is be fogjuk mutatni olyan, Szerzőket, akiket már alig alig emlegetünk, holott ö, méltóak lennének arra, hogy foglalkozunk velük, elfeledett művészeket is be fogunk mutatni, és el fogunk jutni a 19. és 20. század fordulóján kibontakozó konkrét modern nőmozgalmakhoz. Még egyszer nagyon sok szeretettel köszöntöm Fábriannát, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Ö, nem tudom, hogy a, a felvezetőben az elején feltett kérdés mennyiben válaszolható meg. Tehát olyan értelemben, hogy eleget tudunk-e nőkről, én erre próbáltam felfűzni a mai adást. Bizonyos szempontból a férfiakról se tudunk eleget, nemhogy a nőkről. Noha a történetírás nagy személyiségekkel, akár eseménytörténetet, politikatörténetet nézzük, akár különböző művészetek történeteit, nagy alakokkal foglalkoznak, jelentős személyiségek, és ezeknek a többsége férfi, ugye, uralkodó nőkről tudunk, korábbi korokból is, de a nagy írók, zeneszerzők, festők, nagy tudósok, hosszú-hosszú évszázadokon át a férfiakkaréből kerülnek ki, vagy legalábbis őket emlegetik. Az el, elmúlt időszakban, az elmúlt mondjuk 25-30 évben szerte a világon egyre többet tártak föl a, a női alkotóképesség, gert megmutató teljesítményeknek a történetéből, és hát ez Magyarországon is elkezdődött legkülönbözőbb területeken, és a nők közéleti szerepvállalásával sokat foglalkoztak Viszonylag kevesebbet, amikor azt mondtam, hogy férfiakról sem tudunk keregetni, viszonylag kevesebbet a mindennapi élet szintereivel, eseményeivel, amelyek sokszor hát nélkülözik a nagy fordulatokat, de a személyes élettörténetben azonban ezeknek óriási jelentőségük volt, és ezek a személyes életfordulatok és a személyes életvitelek alkotják végül is a történelmet. Az az időpont, amit emlegettem, ez a, ez a 18. század eleje, 18. század vége, 19. század eleje, Miért olyan kitüntetett korszak, hogy nagyjából ehhez szoktunk visszanyúlni? Az a társadalmi környezet, az a légkör, vagy mi is okozta vajon azt, hogy, hogy egyre inkább felmerült a nőknek a, az és a művelődéshez való jogának a szükségessége, és, és nyomát lejük az irodalomban? Többféle okkal van. Az egyik, az nem speciálisan magyar, nem csak a magyar történelmellel kapcsolatban felvethető ok. Ezt egészen leegyszerűsítve azt mondhatnánk, hogy a felvilágosodás korának számos olyan mozgalma, szelemi irányultsága, az a nagy összefoglaló irányzaton, amit felvilágosodásnak nevezünk ezen belül, mutatkozott meg, amelyek az addigi szerepeket férfiakét és nőkét és bizonyos értelemben megkérdőjelezték, vagy bizonyos változtatásokat tartottak szükségesnek. Nyilvánvalóan fontos ok, és ez jóval a felvilágosodás kora elé megy vissza, fontosok ok a írásbeliségnek a... Bővülése, tehát mind azoknak a személyeknek az egyre nagyobb száma, akik uh, tudnak írni és olvasni, és ezen belül a nők száma is növekszik, ha nem is olyan uh, látványos módon, mint a férfiakét, de növekszik Magyarországon is, és uh, ez uh, mondjuk a kulturális javakhoz való hozzáférésnek a lehetőséget nyitja meg. Tehát a, amik ugye nem tudják elolvasni, ők maguk. A, akár a legújabb műveket, akár a klasszikus műveket, addig óriási hátrányban vannak a férfiak a szemben. Még a 19-19 század végén, 19. század elején is gyakori volt egyébként, hogy nők olvasni tudtak többen, de írni nem. A családok például sokszor nem tartották szükségesnek, hogy a lányok megtanuljanak írni, és nem, hogy nem tartották szükségesnek, veszélyesnek tartották. Nyilvánvalóan nem azért, hogy arra gondoltak, hogy irodalmi műveket fognak írni, bár erre is sor került, hanem azért ennél egyszerű oknál fogva, hogy a, a felügyelet alól való, tehát a szülői, vagy bármilyen más felügyelet alól való kiszabadulásnak a lehetőségét is megteremti az irásbeliség, tehát levelezni lehet. Akár titkosan is lehet levelezni, és ezt akkor nem tudják ö, kontrollálni a szülők. Tehát például az egyik első jelentősebb, legalábbis a maga korában jelentősnek tartott költőnő Molnár Bormála, aki a 18. század végén közismert alakja volt a magyar irodalomnak, ma már szinte teljesen elfelejtett, csak szakemberek ismeri. Ő egy tanítónak a lánya, egy felső magyarországi tanítónak a lánya, iskolamesternek a lánya. Ő például az apja kifejezetten eltiltotta attól, hogy megtanulni, de azért megtanult. És az egyik legnépszerűbb verselője volt a maga korának, azért használom a verselőt, mert a nagyköltői tehetséget azért nem mutatott de nem is maradt olyan nagyon hátrép a kor, versengető kortársak mögött. Tehát mondjuk egy ilyen másod-harmad vonalban tökéletesen <kül> helytállt a műveivel, és hát ő volt az az első nő, akire büszkék voltak a kortársak. Hogy lám Magyarországon is van valaki nő, aki, aki képes arra, hogy ő könyveket jelentesen meg, könyvsorozatokat jelentetett meg. És ami a mi szempontunkból kisei utódok szempontjából érdekes az ő verseiben, vagy verses könyveiben, az, az hogy megverselte saját életének a történetét, ezen belül is, vagy hát a szerencsétlen és tényleg teljesen boldogtalan házasságának a történetét is. Ez egy kényszerített házasság volt, és ha nem is a költői minősége ennek a könynek, de a benne rejlő életanyag az egészen fantasztikusan érdekes, mert egy olyan rápillantást ad a, a női életekre, amely e, hát máshonnan nem szerezhetünk meg. Mondjuk ezt az ő korában voltak akik rossz néven vették, tehát olyan magánéletnek a történéseit kiteregetni, hogy a viszont egészen biztos, hogy a sikerének az egyik oka éppen ez volt, hogy valami tipikusat meg tudott ö, jeleníteni valami olyat, amiben többen osztoztak ebben a sorsban, amit jól és És az úgy jelenítettem meg, hogy a, a, ebből a reménytelennek látszó helyzetből is ki lehet ö, jönni. Talán éppen az alkotás segítségével, amit a öntudatlanul is alkalmazott. Hát részben a... a az alkotás segítségével, ez sokáig egy fontos, hogy mi a menekülési útvonal lesz a nők számára, lesznek is kritikusok később, akik összekapcsolják a női sorsok, a boldogtalan női sorsokat és a női írást, például Gyulaipán. De nem csak emiatt, hanem érdekes ez, hanem amiatt is, hogy az első közé tartozik, akik hivatalosan elválnak. Tehát József Császárnak egy rendelete folytán, tehát nem csak az egyházi hatóságok <coughs> dönthettek vállási ügyekben, hanem az előjáróságok is, és ő az egyik első ilyen személy közé tartozik. Igaz, hogy évekig tart ez a válló, el lehetett válni. De most persze ehhez az is kellett, hogy ő egy református ő vallású nő volt, a katolikusok számára ez sokkal hát szinte megoldhatatlan feladat volt, hogyha nem voltak megfelelő pártfogók. A zenét fogunk hallani időről időre, most is az egyiket, az elsőt meghallgatjuk, de utána még térjünk vissza Molnár Borbánára, mert hát még másról is nevezetes ő. Kedves hallgatóink a Mindent a nőkről című adást hallgatják, az első műsorunkat, a címünk pedig Művelődés történet másképp. Vendégünk Fábri Anna Művelődés történész, aki eddig éppen az előtt Molnár is beszélt, és hát az első női kezdeményezésekről, az első női írói próbálkozásokról de minden esetre azt is megbeszéljük, hogy egyáltalán miután majd Molnár, Molnár Borbálának a félbehagyott történetét befejeztük, hogy miért is fontos az, hogy a női elfeledett történelmet visszaidézzük. Hát tulajdonképpen Molnár Borbálának a jelentősége nem csak ebben áll, hogy személyes történetét azt legalábbis szándéka szerint egy műalkotástárgyává tette, és hát ez napvilágra került, tehát ö, sokan olvashatták. Olyan népszerű volt, hogy kalóz kiadások is megjelentek a műveiből, hanem azért is me, ö, érdekes ő, mert ő az egyik szereplője és kiadója is egyben egy levélváltásnak, tehát ő az egyik fél, mert egy ö, nála sokkal tehetségesebb, Korabeli költönővel, Újfalvi Krisztinával folytatott, Máté János néval ahogy a címlapon szerepel, de későbbi korokban, a későbbi évtizedekben és ma is lánynevén Újfalvi Krisztinaként emlegetjük őt. A család ugyanis fontosnak tartott, hogy a lány nevén. jutása be a magyar irodalmi emlékezetbe, ami ugye a 19. század vége fele megtörtént. Akkor adták ki a hagyatékának egy töredékét, a hagyaték teljessége elveszett egyébként. És ez is érdekes, majd lehet, hogy sort lehet keríteni nyomásban, hogy ki mindenki próbálkozott meg korábbi korokban azzal, hogy a magyar nőirodalmat összegyűjtse és bemutassa az író nőket a magyar olvasók közönségnek. Tehát ez a levélváltás, ez tulajdonképpen részben prózai, részben verses, elevelekből áll. Nem, itt, itt sem az irodami minőség a legdöntöbb szempont, hanem azok a témák, amelyekről beszélhetnek, például a boldogságról. Tehát egy nő számára uh, jelentheti a boldogságot. Két uh, rosszul sikerült házasságot uh, felpontott, vagy túlélt nőről van szó. A már Bolbál a a simulékonyabb természet minden, mindezzel együtt. Tehát ő az, aki a férfi világnak a normáihoz is sokaiban igazodik, aki felismeri azt, hogy az előmenetele az irodalmi pályán is, hát mégis csak függ a férfi a Újfabi Krisztan egy szuverén és erőteljes egyéniség, és hát költői adottságai is sokkal jelentősebbek, mint Molnárból. tehát ő egy, egy igazi jelentékeny, és azt lehet mondani, hogy Zabolát nem ismerő személyiség, aki azonban mégis a levelezésben ő lesz az, aki a a diszkrétebb, aki a, a házasságok felbontásának, felbonthatóságának a kérdésében egy kicsit más véleményt foglal És aki, és ez roppant érdekesebben a korszakban és különösen egy nőtől, aki kifejezetten sztoikus álláspontot képvisel. Tehát azt mondja, hogy az élettel úgy kell megelégedni, hogy van. Abban, abban kell örömöt találni. Nem kell másféle lehetőségek után sóvárogni. Ő egy Előkelőbb középnemesi családnak a, a, a gyermeke volt, egy rossz házassággal, külös, hosszas különéléssel, excentrikus viselkedéssel, az öltözékével, a beszédmódjával feltűnést keltett Kolozsváron, eddélyi hölgyről van szó a kortársai közül számos jelentős személyisége levelezett, ezek a levelezések elvesztek, tehát ez csak az unok öccsének, Újfavi Sándornak az emlékirataiból lehet tudni. Ugyanakkor azonban, amikor a férje, nem szeretem férje, nagyon beteges, akkor másfél-két éven át kifogástalanul és éjjel-nappal ápolja. Tehát ilyen egészen különös fordulatok vannak az életében. Molnár Bolbála viszont egy egyszerű családból való, vagyontalan családból való a a házasságába való bekényszerítése és vagyoni okokból történik, megőzvegyült anyja kényszeríti rá a házasságra, és itt szeretném csak egy mondat erejéig megjegyezni azt, hogy úgy, van egy olyan stereotípia, hogy az apák azok, akik a, a lányaiknak a sorsáról, ilyen, ilyen bibliai, pátriárka módján, erős kézzel és hatalmi szóval akarnak dönteni holott. Nagyon sok esetben tapasztaljuk azt, női eltörténeteket tanulmányozva, hogy az anyák döntenek a házasságról, és nagyon sokszor az, özvegy vagy özvegységtől félő anyák, azok, akik a lányaikat egy biztonságos házasságban, már anyagilag biztonságos házasságban be akarják kormányozni. Ez még szerető családokban is előfordul. Tudnélik, a vagyontalan, értelmés, mondjuk mai szóval értelmészségi családokban az apa halálával a család ö, ö, egzisztenciális helyzet egyszer megroppant. Tehát a nő számára csak a házasságban látták a megoldást, az élet meg sőt, sokszor a család többi tagja számára is, és egy jó sikerült a nagylánynak, vagy valamelyik lánynak a jó sikerült házassága biztos anyagi hátteret nyújthatott. Tehát ez, ez a level, visszatérve erre a levelezésre, számos kérdéssel foglalkozik, és hogyha a korszaknak a négy gondolkodását akarjuk Megismerni, akkor ezt a levelezést kötetet érdemes elolvasni. Noha, majdnem teljesen lehetetlen, ezt 22-en, marig van belőle egy pár tarab, tehát az ércsenyikönyvtárnak van, maroslására van, talán debrecennek van, tehát nagyon kevés van belőle. Valamennyit mondjunk azért el belőle, amennyit vissza tudunk idézni. Hát. Öm... A főbb csapásokat. Hát mondjuk talán ez a magánéletnek és az írásnak, a problémái azok, amelyek a központban állnak. Mondom, a legfontosabb ez a, ez a, a elérhető -e a boldogság, és hogyan érhető el, vagy nem érhető el. Ugye erre van új ez a. Válasza, válasza igen, hogy talán nem kell nagyra türekedni, és akkor nagy csalódás sem éri az ember, az ő élete teljesen ellentmód. De nem is annyira a témák a, azok, amelyek igazán érdekesek, melyeket sokszor nem is érti az ember, hogy milyen alapon jelölnek ki maguk számára, hanem inkább az, hogy a gondolkodásukat, tehát a gondolat, gondolatmeneteket kicsiszolni, érvelést kicsiszolni, ami addig ilyen nem volt, mert írónők korábban is voltak. Tehát Molnár Polbára előtt számosan vannak, akik írtak. Magyarul, magyar nők. Ugye nála sokkal nagyobb jelentőségű például Árva Kata, akinek az önéletírása magyar irodalomnak a kanonizált művei közé tartozik. De az, hogy két nő nyilvánosság előtt eszmét cserél, vitatkozik, érvel. Ez teljesen új dolog volt, és ennek a hatása azt hiszem, hogy felbecsülhetetlen. Egyrészt nincsenek, tud, nincsenek információink arról, hogy milyen fogadtatása volt ennek a könyvnek. Néha azonban a későbbi utódoknak, a nőknek, és írónőknek, vagy, vagy társadalmi kérdésekkel foglalkozó nőknek az érvelésébe visszaköszönnek ezek a e, századfordulón, 18-19. századfordulóján leírt gondolatok. Tehát olvashatták. Most itt van még egy érdekes kérdés, ez pedig az, hogy e, azt tudjuk, hogy Molnár Borbála tudott németül mert ugye, az életének a nagyobbik részét egy erdélyi grofnőtársalkodó nőjeként és felolvasó nőjeként töltötte el, és uh, tudjuk, hogy német irodalmat is olvasott, tehát németül is felolvasott, ez azért valamennyire kellett neki tudni németül. Azt is tudjuk, Újfavi Sándor emlékéretéből, hogy Újfavi Kiszem, hiszen semmilyen más nyelven nem tudott, csak magyarul, ami azért érdekes, mert nagy műveltsége van. Tehát egyrészt mutatja, hogy a 18. század végére már egy csomó művet lefordítottak magyarra. Másrészt azt is tapasztalni lehet, hogy ami ö, kortól szüggetlen tulajdonképpen érdekes kérdés, hogy a tájékozódása valakinek az nem csak az írotalmi vagy írott, szövegekből történhetnek, olyan beszélgetésekből, vagy ha tetszik, írásbeli beszélgetésekből, tehát levélváltásokból. Tehát sokszor ugye, az ember meghökkent, hogy honnan vesznek gondolatokat bizonyos irodalmi művekben írok, költők, honnan vesznek, hogy ö, társalogtak egymással, és olyan emberek is társalogtak, akik ö, ö, ténylegesen komoly szakértői voltak bizonyos kérdéseknek, vagy tudományterületeknek. Amit még szerettem volna visszatérve a 18. század végének, 19. század elejének a, a megélénkülő, hogy mondjam, női törekvéseihez hozzáfűzni, az az, hogy ez a korszak, ez egybeesik, a magyar nemzeti ébredésnek az első korszakával, tehát azzal a korszak, meg második József rendelete, nyomán a magyarok úgy érezték, hogy hát azt már mégse lehet elviselni, hogy a német nyelv legyen például a magyar nyelv helyett a hivatalos nyelv Magyarországon, számos más törekvésével egyébként ilyen kemény ellenállás volt között, tehát ezt jól tudjuk, mindannyian tudjuk, aztán visszavonta, hogy a haláloságyan ezeknek a nagy része. Na most a nők Re a nemzeti érzületet úgy mondjam, felvállaló és politikai törekvései középjában a helyző férfiaknak, közéleti férfiaknak a figyelme a nőkre nagyon erősen rá. Összpontosult még pedig azért, mert azt mondták, egyszerű tétel, hogy a következő nemzetékek minősége az a nők kulturális ö, felkészültségén, kultúrai civilizációs felkészültségén múlik. Tehát, ha iskolázatlanok a nők, a buták, tud már, műveletlenek, köz, közéleti kérdésektől teljesen elzártak, akkor buta. Műveletlen generációkat fognak nevelni. És hogy az első évek döntő jelentőségűek, ezt majd mindenki leírja a kérdéssel foglalkozik, amit ugye sokkal később, majd a gyermekpszichológiai alá is fog támasztani, kutatásokkal is. Tehát az első éveknek a jelentőséget döntő a gyereknevelés szempontjából, tehát ha azt akarjuk, hogy Magyarország előre haladjon, mondták ők, akkor a nők iskoláztatni kell, akkor hozzá kell, hozzáférést kell biztosítani ahhoz, hogy közéleti kérdésekben tájékozódjanak, be kell őket engedni az országgyűlésben. Igaz, hogy nem politikusként, de nézőként. És ez még hozzátenném, hogy természetesen mindezek, mindezek a nemes nőkre vonatkoztak. Tehát ugye a privilégiuma volt a politizálás, és a kultúra is bizonyos értelemben nemesi alapú és hegemoniájú volt. Na most ennek a törekvésnek, tehát a nők oktatási, nevelési programjait célú kitűző törekvéseknek a, a története aztán át fogja hatni az egész 19. századot, és ebben már Molnár Polpála és új Krisztina-tól kezdve a nők is partnerek lesznek. Tehát időről időre megszólalnak, és elmondják a véleményüket. Meghallgatjuk a következő betét zenét, és akkor folytatjuk. A mindent a nőkről adását hallják, a címünk. Művelődés történet másképp. Vendégünk fábri Anna, művelődés történész, aki azok közül való, azok közül a kutatók közül való, akik visszaírják a nőket a történelembe. Hiszen van egy ilyen törekvés a gender-feminista törekvések között, hogy az elfelejtett teljesítményeket próbáljuk visszaállítani, megismertetni. Két vaskos kötet, több is van előttünk, de legalább kettőről feltétlenül a mai műsorban beszélnünk kell. A nő és hivatása egy, és a nő és hivatása kettő megkerülhetetlen kötetek, amelyek a ezeket a régi szövegeket a bizonyítékokat elénk tárják hatalmas nagy munkák úgyhogy a, amint a műsor elején ígértem, hogy megalapozzuk ennek a hosszú műsorsorozatnak a, hát lerakjuk az alapjait jobban mondva jó lesz támaszkodnunk ezekre a munkákra, már eddig is természetesen szerepel Molnár-Bolvára és Újfalvi Krisztina is a kötetben és a továbbiakban is támaszkodunk erre a műre Hát voltak éppen talán azt előre kéne bocsátani, hogy egyfelől természetesen célja volt ezeknek a köteteknek, az elfeledett női teljesítmények a, a visszaírása, ahogy mondtad, és hogy ezt használják is, ezt a kifejezést mások is. De volt egy másik célja is, pedig az, hogy annak a gondolkodásmódnak a, az történetét, vagy annak, annak a problematikának helyesebben mondva történetét megvizsgálni a nőkről való gondolkodás. Tehát, hogy milyen vélekedések vannak a nőkről, milyen vélekedés van a nők és a férfiak viszonyáról. Tehát tulajdonképpen ezek azok a problémák, hogy visszakapcsolódjak. Molnárból már is újházi, újfalvé Krisztinának a levelezésében is szerepet játszanak, tehát mik a nők erényei és hibái, mik a férfiak erényei és hibái, milyen módon kellene művelődni ők a nőknek, milyen feladataik vannak, és a többi, és a többi. És ez azért vetődhetett így felreppen a levelezés kötetben, mert tulajdonképpen több évszázadon át előtte folyik egy disputa arról, azt kell mondjam, hogy talán ezer éves története is lehet ennek a disputának, hogy mennyiben mások a nők, mint a férfiak, teljes értékűek-e a férfiakhoz képest, ö, azonos ö, ö, ö, feladatkörök, lehetőségek és, és, és elérhető célok fűződhetnek e hozzájuk, vagy pedig nem. És ez az, az, az megelőző évszázadok folyam váltakozva találunk olyan állásfoglalásokat, amelyek a nők és a férfiak, ha nem is azonosságát, de egyenértékűségét vallják. Tehát, meghagyva azt, hogy a férfiaknak és a nőknek külön-külön feladatköreik vannak, külön-külön kiemelkedő képességek, ami nem azonosak, és hibáik, vagy gyarlóságaik lehetnek. Tehát ezeket mind meghagyva csak azt sugalták, tehát ez egy, egyfajta irányzat felfedezhető, mégiscsak azt sugalták, hogy a női teljesítmények értékét, a férfi teljesítmények értékével nem összemérni kell, hanem elismerni ugyanolyan jelentősnek, vagy ugyanolyan fontosnak. Természetesen azt nem várhatjuk el a 15. vagy 16. századi ö, gondolkodóktól, vagy vélemény hogy mondjuk a, a, az emancipációnak olyan ö, igényével lépjenek fel, mint amivel felépnek majd a, a 20. század fordulóján, még már kicsit előbb is többen, de 20. század 10-20. század akkor ugye mozgalomszerűen. Ö, minden esetre ez az álláspont ma is létezik, és ez egy elfogadott, és hogy mondjam, akceptálandó álláspont, amely azt mondja, hogy különbözik egymástól a két nem, de nincs ok arra, hogy aláfölé rendertségi viszony legyen közöttük. Ugyanakkor van egy másik irányzat, to, vagy másik véleménycsoport, amire a Bibliából hozott érvekkel, paszkvidusokban, mindenféle egyéb iratokban és komoly fejtegetésekben, Próbálják azt bizonygatni többen, hogy a nők nem egyenértékűek a férfiakkal, tehát nem képesek egy csomó olyan teljesítményre, amely teljesítmény a társadalom szempontjából döntő jelentőségű, mert hiszen itt ezen van a, ezen van a vita, ha én jól értelmezem, hogy a teljesítményeket hogyan rangsoroljuk. Tehát ez a két álláspont, az egyik, amely mellérendelő, a másik, amelyik alárendelő, ez évszázadok óta jelen van, a 18. század vége előtt is, végéhez viszonyítva is. És amikor Molnár Polválló és új Fabi ezekről beszél, akkor tulajdonképpen egy régi és folyamatos diskurzust, játszanak le újra, és mondják el a véleményüket, és azt kell mondjam, hogy ez a ez az valószínűleg soha nem fog véget érni, ez lehet, hogy lehet, hogy itt most furc, furcsán hangzik, de, de ha a 20. század elejé szövegeket néz az ember, akkor is megdöbbentő, hogy több száz évvel azelőtt érvek álláspontok fogalmazódnak meg, és itt talán nem csak az a Ö, elgondolkozni való akad az embernek, aki és mint hajlandó elgondolkozni, hogy milyen sötétek lettek az emberek, és lehetnek, hanem az is, hogy valami nagyon fontos kérdésről van szó, valami olyan fontos kérdésről van szó, aminek ami nagyon egyszerű megoldása kellene, hogy legyen, de ezt az egyszerű megoldást, ezt nagyon nehéz Megtalálni. Most én nem akarom azt mondani ezzel, hogy ugyanolyan jelentősége volt, és ugyanannyian képviselték azt az álláspontot, ezt a mellérendelő álláspontot, tehát a teljesítmények elismerését, mint a, a hierarchizáltságot, fenntartó álláspontot, mert hiszen a jogrendszertől elkezdve a <tosz> társadalmi Tesadalom életében elfoglalt helyeket ö, szemügyre véve, nyilvánvaló, hogy a férfiak kitüntetett helyzetben voltak, sokkal nagyobb hozzáféréssel és lehetőséggel sok mindent életen. De azért, ha a jogrendszert megvizsgáljuk, ö, például a magyar jogot, akkor azt látjuk, tehát ha mondjuk nem mondhatom, hogy polgári jogot, mert nem polgári a társadalom, de mondjuk a mindennapi életre vonatkozó jogi szabályozást, akkor azt látjuk, hogy örökölni, például örökölnek a nők is, tehát nincsenek teljesen ki zárva abból, hogy önálló vagyoni helyzetbe kerüljenek. Ez eléggé ritka, talán úgy tudom, Európában nem általános. Nem minden, igen, nem általános. Nagyon külön, különbözőek az örökösödésnek a, a módjai az európai országokban, de a magyar nemesség, belül a nők ugyan nem annyit örököltek, mint a, a fiúk, de ez csak a... Tehát az úgynevezett lánynegyed volt, amit örökölhettek, tehát az az örökségnek a negyed része, a lánynegyed. Az a szépség meg volt, azon kívül csak negyed volt, hogyha akárhány lány volt, összességükben kapták meg a negyedet. Tehát mondjuk volt egy fiú és hat lány, akkor a fiú kapta három negyedet, és a hat lánya az egy negyedet. De ez csak az úgynevezett ősiség alatt az birtokokra vonatkozott. Tehát amelyet tovább kellett Vindél családnak, amely a család folytonosságának, a, tehát az akkori elgondolás szerint, ugye annak a biztosítéka volt. Az anyai oldalról egyformán örökölhettek a fiúk és a, a lányok. Tehát azért sokféle külön vagyonra volt lehetőség, azon kívül a kötéssel is külön vagyonokhoz jutottak. Tehát például a hozomány, ami az a lány terhére ment, persze a a egyet nézve. A hozományról a hozomány mindenképpen vissza kellett adni, mondjuk egy vállás vagy özvetség, vagy bármi más esetén. Tehát az eleges kártalanítási, hogy mondjam, feladat az, az a, a hozománynak a visszaadása volt. Tehát minden mást megelőzött egy örökség esetében. Tehát mondjuk Lehe le lehetőségek nyíltak arra, ha nem is olyanok, mint a férfiaknak, hogy önálló életvitelt folytasson valaki, hát. akkor, ha már ősz volt. Mert amíg nem ment férjez, addig a, a mondjuk hogy mondjam, jogilag legalábbis, hát a gyakorlat számos más példát mutat, jogilag legalábbis úgynevezett mm -hmm. ö, nemigyámság alatt volt 24 éves koráig. Tehát az azt jelentette, hogy vagy az apja, vagy a, a ö, fiú testvérei ö, döntöttek a gazdasági kérdésekben is. De a nemigyámságnak, az úgynevezett gyámság az intézménye, Nyugat-Európa számos országban élethosszig sújtotta a nőket, hogy így mondjam. De azért azt tudjuk mindenhonnan, irodalmi művektől elkezdve, történelmi tékutatásokig, hogy hát azért a való élet nem teljesen úgy folyik, mint ahogy a jogi szabályozás előírja. Ez pozitív és negatív példákban is tetten érhető. Tehát voltak olyan ezt tudunk számosan esetet, ahol például az özvegyet akadályozták abban a rokonok, hogy elfoglalja, a, tehát ténylegesen az, ő rendelkezzen gazdasági ügyekbe, de számos olyan példát tudunk, hogy az özvegy anyukkal még az 50 éves fiának is csak egy picikis apanást nyújtott, és mi, minthogy haszonélvezője volt a teljes nagy birtoknak. Úgyhogy az élet az nem teljesen feketén és fehéren zajlott, mint egy soha, no, sem. akkor sem. Igen? Tehát azért azt kell tudni, hogy számos olyan példával találkozhatunk, amelyet önmagában, amelyben, mert önmagában nézve nem használhatunk felkövetkeztetések levonására. És számos esetet meg kell vizsgálni ahhoz hogy valamilyen tendencia kirajzolódhassék. Azzal együtt, hogy természetesen az előírásokat is figyelembe veszük, tehát a jogi szabályozást, vagy a törvénykezésnek a, a döntéseit, tehát ezeket bármilyen ügyben, férfiak és nők ügyében figyelembe vesszük, de azt is, hogy ez, ez, ez az, amit papírral leírtak. És a kötetek összeállításánál akkor a kutatói és a nyomozói munka ezeknek az ötvözéséből állhatott, hogy a minél reálisabb képet próbáljátok megtalálni az adott korról. Hát mondjuk itt inkább, ar igen, arra törekedtünk, hanem a nyomozás talán az volt, hogy Ezeknek egy része nem volt feltárva, tehát ö, nyomozás korláta is ott vannak, hogy hát nem terjedtünk is sajnos mindenre, mert, mert hát bizonyos forráscsoportokat néztünk meg, tehát a sajtót a nyomtatott forráscsoportokat, és volt egy kutatásunk, egy Otka támogatott kutatás, 2004 végén fejeztünk be, ami részben a Női hivatással második kötete is ennek a kutatásnak a keretében készült el, de egy nagyobb tanulmány kötött az a cím, hogy a nők világa, amely megpróbálta ezeket a, a innen-onnan, ugye, összeszedett dokumentumokat esett tanulmányokkal is megvilágítani, tehát, hogy a valóságban mik történtek, tehát például hogyan élt egy őz a 17. században vagy, vagy egy főúri özvegy, vagy hogy milyen mód nyílt arra, hogy egy gazdaságot irányítson valaki, akinek a férje akadályoztatva voltamban hogy a gazdaságot maga vigye, ami egyébként elég gyakori. És hát azzal szembesültünk, hogy a 8. század közepéig tulajdonképpen a férfiak és nők női munkamegosztás, hogy ezt az kifejezést használjam, nem különül el olyan élesen, mint később. Ami nyilvánvalóan azzal is jár, hogy az egymás iránti megbecsülés is nagyobb, és a, a tehát Úgynevezett férfi feladatokat elvállalnak nők, és úgynevezett női feladatokat elvállalnak férfiak. Tehát Péter Katalin egy ö, tanulmányában leírta például, hogy von, ö, jegyzőkönyvekben, nem tudom, talán ö, úriszéki ö, jegyzőkönyvekben találta arra rá, hogy a jobb, egy jobbágy férfi valomásában, hogy nem, ez akkor történt, mikor egy síró gyereket dajkálta a csecsemőt, ő, a férfi. Tehát ugye az ember ilyesmiben beleütközik, amin el, el, el, elgondolkozik. Tehát hogy, hogy voltak megosztva a szülői szerepek, ez egy jobb átcsalát. Mert ugye az a másik ö, súlyos hiányossága az ilyen ö, dokumentumgyűjteményeknek, amelyek az írott forrásokra, kinyomtatott forrásokra támaszkodnak, hogy ezeknek egy nagy része abszolút figyelmen kívül hagyja a társadalom Zömbét. Tehát azokról szól, azoknak a nézeteit hangoztatja, akik a társadalom felső rétegeihez tartoznak. Most ismét meghallgatunk egy Chopin darabot, mindjárt egy perc múlva, de amíg visszajön a kolléga, addig előlegezzük azt, hogy a hátra levő néhány percben, már egészen személyesek leszünk, és akkor már onnanak a terveiről, meg hát a, ezekből leszűrt tanulságokról is fogunk beszélgetni. Egyébként miután ez a zene nem akar megérkezni, ezért itt mégis mégiscsak megérkezett, most fogjuk meghallgatni. Folytatjuk a Minden a nőkről című sorunkat, amelynek az alcíme Művelődés történet másképp. Fábriannával beszélgetek. Eddig szólt ejtettünk a, nő, a nőmozgalom kezdetei időszakának tekinthető megmozdulásokról, alkotásokról, és a kutatásokról, meg a kötetekről. Összegzésképpen valahogy úgy lehetne talán beszélgetni a továbbiakban, hogy a nőtörténet egy ilyen dupla felejtésnek van kitéve. Egyrészt azért, mert nőkről van szó, másrészt azért is, mert a 20. század közepe második, harmadik, harmadatájékán meg az elején se nagyon volt fontos, -e, hogy ezeket politikailag sem, hogy ezekről emlékezzünk a szereplőkről. Valószínűleg... Nem volt fontos, igen. Ugye a, a, az elmúlt évtizedekben direktíva szerűen egyaránt voltak a férfiak és a nők, tehát ezt így ö, hirdette ugye minden jel, mondat. Ugye gyakorlatban mi volt, az egy másik ö, adásnak vagy adássorozatnak lehetne a témája. Valóban nem foglalkoztak vele, de azért korábban foglalkoztak. Tehát, mint ahogy nemzetközével is foglalkozzak. Tehát amikor például a 19-20. század fordulóján a nagy és erőteljes nőmozgalmak, vagy együtt, először még együtt nőmozgalom megindul, akkor az is, ezzel együtt az is ö, ö, felerősödik, mert már jelen van, hogy a női teljesítményeket szám. Történeti szempontból számba kellene venni. Tehát Magyarországon is számos olyan munka születik, amelyek, amelyek női antológiákat, történeti szempontú antológiákat eredményeznek, számos portré születik történelmi úgyis ugyanis a nőmozgalomnak szüksége volt arra, hogy elődökhöz kapcsolja magát. Tehát ez, ez mindig egy fontos uh, törekvése volt, mint ahogy hát szerintem a mozgalmak többségének szüksége van erre. Tehát most függetlenül attól, hogy milyen tartom. És uh, Számos nagyon fontos adalék a mai kutató számára az pontosan száz évvel ezelőtti írásokban, akár újságcikkekben, akár tudományosabb igényű munkákban van elrejtve. Ugyanakkor a, a második világháború után egy kis kis bebábozódás következett, egy kicsit egyódalú volt a visszaemlékezés. Tehát ilyen értelemben megtört, és azt szeretném megkérdezni, hogy ebben, a, ebben az értelemben most hol tartunk, vagy mi az, amit be kell hozni, és nagy munka van-e még előttünk? Ez a megtörés, ez a, me, vissza kell nyúlni a század előig, vagy mondjuk húszas uh, évekig. Hát igen, a, a két háborúk, annyit mondanék azért, hogy a két háború között sincs említésre méltó. Vannak bizonyos szorványos, de ez, ez azért a szocializmus, vagy az úgynevezett szocializmus időszakában is megvolt valamennyi ö, reflexió az elmúlt női teljesítményekre. Ez messzire vezetne, hogy miért nincsen a két háború között és még nincsen a háború, második világháború után. De hogy mi a, mi a feladat? Hát én azt gondolom a magam részéről, és ezzel biztosan nem ért mindenki egyet, hogy a történett tudománynak az a azaz megújulása, ami a elmúlt évtizedekben történt, tehát hogy a minden élet felé irányul a figyelem, az természetszerűleg magával hozza a nők történetére való odafigyelést is, mert hiszen a minden a életben férfiak és nők együtt élnek, és teljesítmények is még akkor is elkülönültető, hogy ki mit ad hozzához a teljesítményet. Tehát én szerintem ez már önmagában egy olyan fordulatot hoz, és egy olyan perspektívát jelöl ki, ami nagyon biztató. Most ezen kívül természetesen megvannak a kifejezett nőtörténeti irányultságú kutatások, vagy a gender, amely... A nőtörténeti kutatásokból finomodott, vagy alakul ki a gender kutatásoknak a területe. Én úgy látom nemzetközi összehasonlításban, vagy, vagy áttekintésben, amennyire hát ugye erre az ember képes, hogy az a nagy lelkesültség és nagy elköteleződés, az valamennyit szeridült, tehát más problémákhoz is hozzákötik a női problematikát. Tehát amit az előbb mondtam, hogy nagyobb keretben, nagyobb összefüggésben, gyerekneveléssel kapcsolatban, munka kapcsolatban, közéletet, tehát egy számos, számos olyan szintér, ...nek a vizsgálatával, amelyem a nők is, ilyen, olyan módon, de jelen voltak, még akkor is, amikor a legjobban el voltak zárva. Tehát erre csak egyetlen példát mondanék. Ennek a nőkvilága kötetünknek a konferenciáján, ami megelőzte a kötetet, elhangzott egy előadás, amely a, a pozsonyi Clarissa apátszakról szólt <kül> 17. században, mert Ugye azt lehet mondani, hogy tényleg elzárt női világ. Ez az előadó <coughs> Hornyírdékó történész ö, kifejtette, és nagyon meggyőzően bemutatta, hogy ez a ö, Clarissa kolostor, ez egy valóságos információs központ volt a magyar közéletben. Tehát ide szállok futottak be, ezek a az apácák, apácáknak egy szükség csoportja. Ez tulajdonképpen igen erőteljesen és igen hatásosan, a háttérből politizált. Úgyhogy váratlan és nagyszerű meglepetések várhatnak ránk a nőkutatások másmilyen típusú fejlődése kapcsán is. Biztos, hogy a munka nem fog megállni, ha esetleg ilyen finomítással, ahogy te mondtad. Végezetül kettő dolgot szeretnék még a pár percünkben megkérdezni, hogy ugye hát ez évekig életed része volt, Mit jelentette ez személy szerint? Mit változtatott? Milyen élmény volt? És azután pedig, hogy vannak -e ezzel kapcsolatos tervek, vagy egész mások? Hát nagyon sokat tanultam belőle, és ami talán tényanyagon kívüli, vagy összefüggéseken kívüli hozadéka volt, amelyek az ember megismert, hogy felfedezett, azon túlmutató volt az, hogy nem tehát egyre inkább rájöttem arra, ami egyébként nem volt nem kezdetben sem idegen, hogy nem szabad prekoncepciókkal közeledni a témákhoz. Tehát olyan meglepetések érik az embert. Természetesen lehet az embernek véleménye arról, amit olvas, de a másik részhez az, hogy a saját kontextusában kell kezelni a. a, a feltárt anyagot, tehát má, mai szemmel visszanézve szörnyűségeknek tűnhetnek dolgok, de hát ez minden korszakkal, elég ötven évet, vagy 70 évet visszanéznünk, és szörnyű dolgokat látunk, vagy tapasztalunk, ugye az ötven, 70 éve ezelőtti történelmi és nézzük. Hogy lehetett azt túlélni? Hogy lehetett abban elboldogulni? És hogy lehetett olyan keretek között megmaradni, tehát ezek a kérdések felvetődnek száz évvel, kétszáz évvel, háromszáz évvel később, és nem szabad a mai követeléseinket visszavetíteni, hanem azt kell megtalálni, hogy mi az, ami előrevívő mozanatól, mert ami, ami tovább, az előrevívőt most olyan mondom, ami tovább lett víve, tehát amiből kibontakozik valami ami esetleg Zsák utcába megy, ami ma is megvan. Tehát számos ilyen utat, módot felfedez az ember, és ez nagyon érdekes, és messze túlmutat azon, ami... Tehát az egész életről szól. Tehát valójában nők nőkérdésre foglalkozni, vagy a nők történetre, az szerintem az élettel, a régi élettel való foglalkozás. Azt hiszem, hogy ez beszélgetésünknek a sommázata. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltál a hallgatóknak a figyelmet. Keressék a Honlapon a Mindent a nőkről műsorát you